Ordin animal, sai ordin. Bai, iam ti koniçu mu khat. Ba, ba steh hakastendia igitsen. Bai, mini bat. Mini bat. Hoxte tenue da hamarak, hakastendigdoidoia. Bai, doidoia, yo jinendu su Eta sizi nuntik horrais. Mi ba Da kilometra eta Eta noizko gaznak saltzentzitsi C'est euh, en janvier, ouais, en euh, février, kouk, euh, voilà, en Sahara. En Sahara En Sahara. C'est-à-dire qu'il y euh, a des Voilà, en Sahara. Je je suis venu à l'école et je euh, suis venu tranquillement. C'est un peu plus <musique> beau. C'est un peu plus beau, Hasi zaso saltzen. Baia mini bat? Mini bat? <laughs> Ik barkiz gaznaki no hisala, itcheko e gaznaki? Be biak, daite, ne guko hoike ginik ta eta geo be bortukoa kleanak. Kostengiat badena marka bat, zer da marka hoiz? Ah be be ba, subi marka, mais ba, aussi irati eta en uh, bortine bai, e bai, bortukoa e bai, mais subi marka, e, haiteko, irati ko Et as tu gazna ka hakash tabatik? Bai penchatzen dit. Ba has ten ici et bai. Les variétés différentes de génétique, les variétés de variétés qui et les variétés qui. Profite atzenit zengana Bueno, le, nula hasida goiztaldihoi. Eh, un txo egandose, da boabehin behin eta goxu adose. Ekizbaita xobeak ertuito ano, gentii bai horadose. Uh, eta сега znai kin hor sido boguz gainekin. Portugazn znai kin bai, lesharigibelin egin ten gaznadoz hiskialtin. Eta gozoda hanbeste gaznagin le nachtin biltia. Bai, bai, bai, bai. Hala ze kostan sebeztignu la den eta Hugu egin duzio, txestatze ko pestean gaztenan? Ez bate, ez ez ez, hola... ...xobate egin dit egin dit egin dit egin dit, ez... ...sarri simentu dit... Eta ha, hagi kommerziala iz, habo? Ez <laughs> ez <Es, es> bate... <laughs> uh, Etxe egin egoiten egin eta egin lanak egiten txustu... ...va voilà. la, eta geho uh, eben merkati... Uh, ...aite tameki lan jiten getu dudze eta... ...hi uakai getu dudze bat... ...hi uakai zine sa altzen? Bai, bai, bai... Eta, da teknika eher demarkatzea, hainbeste gazena, schalzalen artin? Ah, hundbali imbada, eta nahi batzi ekuatze gentik, eta, bogeo, esti zöge... esti zöge scho behar xeretik ezagutzen, eh? nahi batzi ekuatzen tötze eta hartzen dizi eta... Haizsi depresioa negociatzen? Ai, ai. Eta sumat eta haiatxasizisu. Eta eta. Ahon nolago desu. Ça c'était ici à Garnason Heights. Oh ouais, c'est juste à côté. Esquerra de Eta. Urtas jiteko orjancha? Es, auf der Handse. Bien-ci. Ça Beti jeingai benintsala, ta bai hizina meniz. Eta sterdio su. Es que era que s'a mai entendit. Ahí ba, eta bai. <lacht> Ordin gazna juri asinentzu, nula eganda, se jugeatu dussie. Jukaldunak uh, jugeatu dit zugeu. Baina lehen urtia susun ordin, uh, nakizun uh, batte nula sersen uh, kriteriak. Eta beaginitit ba, zun uh, bi pertsona eta dena esplikatu dussie eta errandu zuzuen nula errandu behar sefen, nula chogin eta chentit. Voilà. Eta anitz gozatu dussu gu be hola santitsi a nundien defensiac c'est quand tu as un gosua bon gosua lehen hen les hen c'est agit en dessus mais ba, nageo les den be gazna bats nik en sin sekulant شوin be nula den c'est eta et ta ashala nik maiti kentzen bat bas sous une amanie va betidanique ardigasna kuke shogitanisu ah, bai ta iretanisu hoy abaioy 100 dut suta hola ben mekanisme a dit gentik, expliqué dielaik dit die, die la gaisak shogin eta Jeanne Bertienne